Elkartu hartu gea ba Mabos taberna e, auzokoak e, auzoko jendea mantentzeko gurekin e, zonalde honetan eta ez joteko irungo ba, beste zona batzuetara ba iniziatiba hau Montatu dugu, e, pintxo bat eta ardo, urteko ardo bat, edo pintxo bat eta zurito bat e, bi euroko presi Eta orain goz jendea ba, oso anin matuta dago eta dena oso, orain dena oso positibo, haber zermuz zer duan. Ba, enormalia, ba, udaletxea eta municipalki alturatzen diren gauzak beti, ba, erdialdera juten diea eta bueno, gukai patu genuen, ba, pixka eta proetxatu behar dugu orain, irungo erdialdea, dagola ba, obretan eta lanetan, pixka tankaz gora dagola dena, ba, proetxatu gutxienez, e, hemengo jendea, e, gure tabernak eta gure jatetxeak ezagutzea, Oi, bilatu, hauztoko jendea hurbiltzea e, eta baita, ba, zeratik ez, beste irungo jende guztia hurbiltzea edo iparraldeko jendea endaiatik, endaiatik ja klienteak ditugu, baina gutxienez bagian e, jende, endaiako jendeari eta iparraldeko jendeari pintxo eren mobida guztatzen zaio askon joten dien jarbira, eta horregatik, ba, ba, pixka eta aprovechatu tiroia eta ikustea baita irunen dagola oso nivela undia,